Але не краще в інших теж країнах. До принца їздив, скрізь одні терни. Лежить Німеччина в руїнах тридцятилітньої війни, всі проти всіх, скрізь чорний вітер смерті, усі кордони, вигнуті, як хорт, лежать міста, обвуглені, обдерті, не згірш як в нас, після монгольських орд. І тож не орди. Непівнічне царство не дикі зграї кочових племен То все народи Західні Але царство То все війна Латинських ойкумен Майбутнє Сходить чорною сівбою Що я додав до того врожаю Усі держави б'ються між собою Ми ж за державу билися свою. Гуляли вітри на ламанші, Фонтанами бив фонтенбло. Ще був я не гетьман, Гетьманші і в мислях іще не було. У доброму віці і зрості Я їхав з Варшави аж де Його королівській мості Посланцем до принца Конде. Чи хто пригадає теперка, як я їм тоді підсобив, Я полк їм послав до Дюнкерка, І полк той мене не зганьбив. А час минув, Поблякли багряниці, І все гай-гай, де воно тепер? Той принц Конде сидить уже в темниці, Іспанці вже відбили той Дюнкерк, Царя нового мають московити, Король помер, брат взяв його вдову. Я в славі був, і я уже розбитий, достойно живу. Тепер напівживу. Мені тут тісно, звичен я до простору. Тут між каміння добре лиш вужам. Миша з'їла у церкві проскуру, і тепер вона вже кажан. Кам'яна моя огорожа, Ніч-ночую забув котру. Хай збувається воля Божа. Наснились бджоли, Видно, скоро вмру. Стара віщунка Геть занудьгувала, Не варить зілля, не віщує, Ет, хоч би послав кому універсала, чи дику качку збив у Скубе травичку, коник мій стреножений, Зброяр плотву на нитку нанезав, ве вік тіс горе переможеним, як той заброда, римлянам сказав. Так і живу забутий. Збутий в ліси, Це лігово кам'яне. А десь, мабуть, Як пику в бутель чутки Викривлюють мене, Хай гомонять, На це немає ради, Ковбані слів Отруйні для пиття. Відбілює душа Свою велику правду, у лузі споменів Над річкою Буття Чи справді Вірив я у перемогу В такій тяжкій нерівній боротьбі Так вірив я Найперше Вірив Богу І вірив людям Людям і собі На мене йшло До 200 статті «Тисяч війська! Державний крок, важучий від броні, було там все, і навіть хрест мальтійський і срібний щит Тевтонської свині!» Зівсюди все під Берестечко пхалось, Охочий світ служити королям. І наймані полки, і навіть німець страус мені у саме центро поціляв. Там був француз розчесений на проділь і волох, і Угрин, і Литвин, і Сакс. Принижені вожді, принижених народів, послів не мають від таких моцарств. Пили вино, писали. Промеморії п'яніли від своєї маячні Під скарбії, під чаші, під коморі Коронні, польні, зацні і значні Достойники, мостиві, рейментари Ще й посполити рушеннях юрми кварцяне військо, рейтери, гусари А особливо тілото то, скрильми Спочатку наше військо й не второпало як з ними битись? Що така броня? В залізо геть закуте одоробло. Є тільки те, чим сісти на коня. Вгорі перо, на грудях божа мати, на ліктях сяють срібні маслаки, таке залізо, спробуй проламати. Оце вояк, не те, що козаки. Шалом на грудник, все на нім як влито. У нього й кінь захищений, як слід, А ми у свитах. Куці чорні свити, Рукава й ті, щоб вільно навіть за ним везуть ще й миску для купелі, Він тоне в постілі, як в левелій пух. Брящать чарки, видзвонюють тарелі, Фаготи-флейти, ублажають слух, Коштовна зброя, коні розтяцьковані, Штани вузькі, незручні для ходи, Оздобні кубки, душі незацьковані, Угорські вина і старі меди, шовкова тля. Індики гонорові Землі моєї західної батий Чи, може, в битві На бенкетах крові Тобі згодиться кубок золотий А що Москва? Москві немає діла Ми щит Європи І свій хрест несем Хіба їй що? Вона іще й зраділа Де двоє б'ються третьому хосен Ось ми Сповна зазнаєм свою муку. І прийде час, безвихідний наш час. Вона нас візьме під високу руку, Не ворухнувши й пальцем задля нас. Після дощів ворони аж блискучі Співає пташка голосом тонким «Як добре!» Ні за ким у світі я не скучив. Але спинись, чи й справді, ні за ким. Гетьмани чі мої, ви, сироти, вже двічі. За мачуху простіть, погано вибирав. Я пережив усе, полон, поразку, відчай, приниження. Це те, від чого я вмирав. А надто вже тепер у часи мого гетьманства я дбав про честь і дома, і на війні. Отто ж воно й пило насмішкувати панство, бо знало, чим дошкувати мені, я спопилів. Я вже не був собою. Я тяжко пив і думав про одне, щоб так, наглум, напередодні бою Перед козацтвом Виставить мене Найбільше Насміхався Вишневецький Моїм нещастям втішена пиха Той розум не шляхетний А шляхетський Усе привчений бачити зверха Нездатен був сумлінням Всовіститись Помовчати Зборовши свою тьму І коли б я хотів Кому помститись В житті своєму То найперш Йому. Пан конець польський з роду недоріка, а вже такий заникуватий став, що поки слухать того чоловіка, то вже би грубу книгу прочитав. Зате вродливий, там таке субтельне, там наче хто в амброзії умив, Шляхетна гемба, це не те, що у мене, немов од скелі брилу одломив. Князь Єремія той не дуже, той непривабливий з лиця, Воно у нього зле, байдуже, щось від вчорашнього млинця, Бліде, холодне, невиразне, не пригадаєш, скільки бразне, Дививсь на нього, але очі, як буре небо в сірім клочі, А то прокотить по лицю, як блиск остиглого свинцю, В зіницях зашморги гойдає. Хемерно вигнута брова, Лиця Ніхто Не пригадає, очей Ніхто не забува. Фірлей, то дід Улитий медом, Сидів куняв там у шатрі. Йому б Не згані медом Вмочать в гербатку сухарі, Читає книги палатині, Дзерщить як муха у павутині, Говорить, Слушні дід слова Усе за Польщу вболіва Цей хоч правди не глухий Зате командувать Плохий Був ще посол заморський Масний як лиміщаник Чарнецький чорно роті, А вже в душі стокрот І страус довгоногий і Хубальдвисівчаний, Пшепюрський, трохи Жевжик і трохи Патріот. Потоцький бадьорився, подрігував литками, старезний вже подібний до сивої сови, так наче йому розум хтось білими нитками рідесенько і швидко пришив до голови. А що вже Лянскоронський, то там таке барило... Там на такому пиві настояна пиха, і той туди ж про вірність, чиє б ще говорило в самого жінка добра, і сам не без гріха. Яремена Гризельда то пані дуже слічна, все танці та забави, красуня, врешті-решт, буває, не без того, але любов їх вічна, Там, то кому невірний, уже не розбереш. Король той має жінку, що в речку не полізе, та честь його не вронить, не пустить під укіс. Вона в нього і Марія, вона в нього і Луїза. У них у всіх. Марії, в додаток, до Луїз. Вона була цнотлива і за першим чоловіком. Їй щось таке гріховне і на думку не спаде. Та й те сказать, властиво Воно б й за віком, так що король за нею уже не пропаде. Хай Бог простить, злослівником стаю. Не буду більше, вчасно схаменувся. Вони сміялись на ганьбу мою, а я на їхні цноти усміхнувся. Туркочуть в полі дикі голуби, Хмарки пливуть З волинь на поділля. Сказати правду, Польщу Я любив, Сам їй ніколи б зла Не заподіяв. Якби ж то моя воля Не допустив би крові, Не я на ці народи ману таку наслав, Я жив би з ними в мирі, Якби не безголові. Єдин Король був мудрий, то був Володислав. Коли дійшло до зброї, до нього я подався. Мене вночі до нього таємно увели, і я сказав королю. Вгамуй своїх підданців, вони ж мені до розпачу народний довели. Король мені сказав. Ти ждеш моєї згоди чи дозволу питаєш? За шаблю сам берись. Ти хто? Дитячий гетьман? Я дав тобі клейноди. Мені самому скрутно. Вони такі. Борись! Та він покинув цю земну юдоль. Володислав, що створений для трону, а це, перепрашам, це такий король, що краще носить шапку, ніж корону. До короля він трохи не доріз. Сказали б греки, схожий на сатира. Але це вузьке дрібненьке, зате ніс, як за сім гривень дядькова сокира. Не визнав нам ні вольностей, ні прав. Вже січ прикроїв до своєї мапи мав кардинальську шапочку від папи, але закон безшлюбності зламав. Володислав був мій патрон, Ян Казимір від нього нижчий. Я підсадив його на трон, тепер він хоче мене знищить. Але чому ж не знищив я його? Під Зборовом, Пани були не дуже браві, Та я ж їх міг там всіх до одного, Коли заскочив їх на переправі. Та річка Стрипа вся була в багві, Хапало панство хто кого за поле, Король, зловивши жабу в рукаві, Волав опави. Момічна усі довколи. Страх був дивитись, як стогнало скрізь, Як потопала рать ота вельможна, Як той король хапався за рогіз, Але й без сміху теж було не можна. І тут я раптом сумнівам уліг. В мені підданець гетьмана призміг. І звичка, звичка, спадок всіх неволь, Болот. Жаба Все ж таки король Я крикнув Згода І одвів полки Як водяниці Баті павуки Забігало типанство по болоту Я повернув їм Гонор І свободу На другий день Прийшов я у шатро Король Сидів немов забувши про свою ганьбу. Велично і камінно він був король. Я мусив гнуть коліно, воно не гнулось. Я його зігнув, я все збагнув, я все тоді збагнув. Я усміхався білими губами. Душа стояла Високо над вами! А він з болота витягнутий возом Тепер дивився вже згори униз Аж щоб піти до голови по розуму Кого рятуєш? Ворога! Спинись! Хай би захряс у тому жабуринні, Хай би послухав співи комарині, За ним і конець польського туди Вичісував би раків з бороди. Так ніж я дав їм вийти звідтіля, Я не хотів принизить короля. От і живу, як цурка в смовоскипі, Себе картаю в пам'яті живій, Чого ж ти їх не вистріпав на стрипі. Тепер би не програв на пляшовій. Все, винен я. За все, у всьому, не штука битву розпочати. І першу битву, і другу, і сьому, все мусив я передбачати. Я ж так був употужнився на ляха. За ці роки я так їх перетряс, Чому ж не взяв я шапку Мономаха У свій найвищий, взоряний свій час? Коли вступив у Київ я комонно Після пеляви, після жовтих вод, Мене ж вітали малиновим дзвоном, Мене ж Мойсеєм називав народ, Чому ж не взяв я владі притаманного? Коронуватися в ті дні на Теодора начертаного Було начертано мені Почесним правом, волею народу Таке не снилось вичахлим родам А цар московський, він якого роду? Він що, з князів? Я сам герба абданк У них там боголюбський у них Тверські та Клязьмінські. Романова знайшли десь, Одмили от грязі. А в мене за плечима Король Данило Галицький, А в мене за плечима Всі київські князі. От і сиджу, Дивлюся, Навали каміння скель, Оце мої всі трони. Над королями стражне суть орли, а наді мною каркають ворони, але ж яка над річкою строма, обличчя скель поране віками, тут ні звідкіль і приступу нема, і не візьмеш голими руками, Згадав степи молочну. Янче Крак, не те, що цей мурований задвірок. А про корону, це я так. Мені в короні з цар Ірод. Шрамко прийшов, приніс недобрі вісті. Мені тепер не йде із голови, як полонених, а не менш як двісті, учора вранці – Полем провели, Вони йшли прив'язані до коней. Одному ткнув хоч хліба у рукав, Не дав жовнір благословить іконою, А він же сина серед них шукав. Над валом пролетіло вороння, Закаркало крильми, залопотіло, Аж дріж пішов по шкіру коня. Мабуть, він знав, куди воно летіло. Я завжди перший битву починав. Вони на нас посунули, я вдарив. Початок був для мого війська вдалий, і йшлось... «До перемоги конче нам!» Туман стелився в полі, як у пісні. Гусарам крил вже не тримав хребет. Вже в небі знаки їм були зловісні. Вже їхні коні їли очерет. Уже ядром черкнуло короля. Уже Потоцький у сідло не втрапив. Уже Пшепюрський з лівого крила рвонув навтьоки, загубивши прапор. «Пани вже геть поникли головами!» А хто й на Краків нищичком потяг, король їх кляв корчемними словами. Князь Єремія кликав до звитяг, над ким звитяй? Над своїм народом, князь Єремія, з Вишневецьких родом. Ненавиджу перевертнів, це кодло, мабуть, не менш, ніж вороги, нашкодило. Колись ішли під інші корогви, то ще душа хоч ятрилася болим. Жолкевський гетьман, той, що й жовкви, і ще молився, і плакав перед боєм, а ці уже і вухом наведуть, медпиво п'ють, і почужинськи чешуть, а ці уже і матір продадуть» і Україну по світах обрешуть на всіх шляхах линовища гадючі повзли до влади терлись при дворі відтак зривух робилися ржевуські і добрі хлопці йшли у кеселі в герби їм треба не орла а змія такі свої чужіші чужини, але найгірший, звісно, Єремія, бундючний син волоської княжни. Твій герб відступнику, Єремо, в віках чорнітиме окремо, не княжим знаком, не орлом, твоїм відступницьким тавром». На цій землі слізьми политій Не впишеш кров'ю на гербі Ні слави речі посполитій Ні слова доброго собі Розп'ято нас між заходом і сходом Що не орел печінку нам довбе Зласкався доле над моїм народом щоб він не дався знівичить себе, Бо хто б там що Про волю не курникав, Свою темноту називавши сном, Бува народ маленький, А великий, А ми давно Розбовтані багном. Як страшно Знати правду без прикрас, Де воля спить, Її ще й приколишуть. За нашу силу пошанують нас А наші скарги в коміні запишуть Зближається той день і та хвилина Той день і час уже вдалині, Коли задзвонить кожна баделина Нечутним дзвоном Це вже по мені Невже мій шлях загубиться у мотлосі і потьмяніє днів моїх скрижаль. Надходить час останньої самотності. Не все я встиг, усе не встиг, на жаль. А втім, життя збулось, оббився і обранився. І жити міг лише так, а не інак, і вів людей. Якщо це знак обранства, який важкий і невблаганний знак, це вже таке ні стерти, ні зносити. Моя погибель, мій же оберіг душі моєї, грізний ненаситець ще не приборкав ні один поріг. Я хто? Я — гетьман з типового братства. Моє життя нещедре навіват, я ж не король. Але якщо вже брався, то мусив цю державу збудувати. І силу ж мав, і славен був спочатку, перемагав у кожному бою. Чого ж не одяг я, ту золоту обичайку, вільний горду голову свою. Була б у мене влада нестеменна, і династичне древо королят, і мій народ. Дорівняний до мене уже ніхто не смів би обмовлять. Були б у нас і вольності, і право, і нашу славу множили б митці, Держава держить, Бо вона держава, У неї скипетр влади У руці. Але ж на лихо Я не прагнув Трону. Свободи прагнув, Честі і ума. Та й хто Гризеться За корону, У тому Величі нема. Був при дворах о вишукана чемність, о, хижий блиск золочених шулік, Вони мені показують ученість, Я теж, мабуть, не темний чоловік, Горація читав словами золотими, Все залягло скарбницею ума, Врочистий грим високої латини І мудра в'язь слов'янського письма, Турецьку знаю, був там у полоні, польщизну вчив, французька на мазі. Якби, мав час, теж міг би написати галантний лист мадам де Шуазі. Якби ж ми звичні до таких відвідин, І шкельцем грати з королівських лож, Щоб ми були появлені пред світом в реляціях послів, В опініях вельмож, щоб мали свій Версаль, щоб панство було вчене, щоб на жінках є дваби і кольє, щоб не до короля. Але таки до мене приїхав той боплан чи той же шевальє, щоб двір у мене був, щоб танці відзігорні, щоб з'їхались посли, Щоб цісар гостював, Щоб був п'їд Ділами й духом горній, Щоб той мені п'їд Хоч жінку співав. Вона ж у мене що? Не гірша королеви. Її вдягнути в це І вже, пардон, мадам, У них там Фонтенбло, У них герби і леви, А в нас три зуб князівський, І той же мій Абданк, щоб сяє в мій палац, Щоб музика і сальви, Щоб знали етикет, Щоб їли артишок. А у мене вона що? В садку садила мальви, Полковникам внесла тримиски галушок. От ми такі і є. В очах всієї Європи. Козакко! Чернь, поспільство для ярма, і зго, і бидло, мужики і хлопи, в яких для світу речників нема.